מה כל היפופוטם! לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל אוקיי. תישאבו עם הספר הזה, שימו עליו יד. איזה ספר זה? זה למטבח באהבה של רות סירגיץ. תגיד לי, אתה השתגעת? אנחנו לא נשבעים עם זה, לא נשבעים. תגיד, אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה, אנציקלופדיה אביב? אני לא עולה לבוידם בשעת הזאת. לא, גם לא אנציקלופדיה אביב, לא נשבעים עם שום... אולי הספר הזה? חלה לפסיכומטרי אלפיים, וקצת יותר עבה מהתנ"ך. לא, לא, לא, גם אם זה לא. פינוקי הולך העירה? לא, מה לא מתאים. הנה, מצאתי, הילד הזה הוא אני. אין משהו אחר? אין, הילד הזה הוא אני, זה מצוין. עכשיו תפתח בעמוד זה הוא ותקרא מה שכתוב שם. לפעמים, כשאני שומע מפופטם, אני רוצה לסגור את הרדיו. אבל אז אני נבכר שיש גם אנשים שהיו עושים הכל בשביל לקבל רדיו, אז אני מכביר אותו ושומע ממוזניות. טוב, תם טקס ההשוואה, אפשר לזרוק את הכומתות באוויר. אי בו, אי בו, אי בו, אי בו, אי בו, אי בו. והילד הזה, הילד הזה, הילד הזה הוא אני. היפופוטם. תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם,